בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ד, הפסד על תורה רז בליקוטי מוהר"ן. ידוך ה' כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבוהותיו וכבוד אדם מלכותו. ריבונו של עולם רב חסד ואמת, רחם עלי ושומרני והצילני מדיבורים רעים, ובפרט מלשון הרע. שלא לדבר שום דיבור רע על שום בר ישראל שבעולם, אפילו על קטן שבקטנים והפחות שבפחותים. מכל שכן וכל שכן על צדיקי וחסידי וכשרי הדור העוסקים בעבודתך. מוחם עלי ושומרני והצילני שלא יצא מפי שום דיבור נגד כבודם חס ושלום. בין בפניהם ובין שלא בפניהם. אלי נצור לשונים מרע ושפתי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדעו. ונפשי כעפר לכל תהיה. ברדל מקולה ארחם עלי ואל תשחיתני. אצילני מריב ומחלוקת. חוסה על נפשי ושומרני שלא אטעה את עצמי לומר שהוא מצווה לדבר על אלו האנשים, כי איני חפץ במצוות כאלו, לא הן ולא שכרן. חוסה וחמול על נפשנו ורוחנו ונשמותנו ואצל אותנו ואת כל ישראל מלשון הרע ומחלוקת. ובפרט בעניין המחלוקת השכיח עכשיו בין גדולי הדור ואנשיהם, וקטגוריה בין תלמידי חכמים ואנשיהם. רחם עלינו בעל הרחמים בעת צרה הזאת, ושומרנו והצילנו מכל מיני דיבורים רעים ופגומים. שיטה ה' שמרה לפי נצרה דל שפתי, אל תת ליבי לדבר רע, שלא אחפש לבקש למצוא חס ושלום פגם וחיסרון בעבודת הכשרים, ולא בשום בר ישראל. ותן בנו כוח ברחמיך העצומים וחסדיך הנפלאים, להמתיק כל מיני גבורות הבאים לבני אדם, בפרט להגדולים וחשובים. רחם עלינו ואהיה עמנו תמיד, שנזכה תמיד להתגבר בכל עוז, לדבר דיבורי תורה ותפילה ויראת שמיים באמת, באופן שנזכה להמתיק כל מיני גבורות שבעולם שמהם נמשך הדיבור. ותשמרנו ותצילנו מכל מיני גבורות קשות שלא יגיעו אלינו, ותרחם על גדולי הדור. אשר עליהם מגיעים הגבורות קשות להמתיקם, ותהיה עמם תמיד. ותיתן להם כוח ברחמך וחסדיך רבים להמתיק כל הגבורות קשות שבעולם הבאים עליהם. ותשמור אותנו ואת כל ישראל בפרט כל גדולי עדו, בעת שאין בנו כוח חס ושלום להמתיק הגבורות הבאות אלינו, שעל כל פנים נשמור נפשותנו מאוד מאוד, לבלי לדבר סרה אל שום בר ישראל. מכל שקט שלא לדבר חס ושלום על צדיקי הדור והנלווים עליהם. ותיתן כוח לצדיקי הדור האמיתיים שימתיקו כל הגבורות הקשות שבעולם ויעשו מהם תורת חסד ללמד בתורתם לאחרים. להודיע לבני האדם גבורותיך וכבודדה ומלכותיך. ריבונו של עולם יודע תעלומות, אתה לבד יודע כל מה שנעשה בעניין זה וכמה נפשות שקרו בזה. שהגיע אליהם גבוהות קשות, אך מנה לצלן, ולא היה בהם כוח להמתיקם. ועל ידי זה נכשלו ונפלו ודיברו סרה על התורה ועל הצדיקים, ועל ידי זה גרמו שנסתלקו כמה צדיקים קדושים ונוראים עד אשר נשארנו כיתומים כי ואין אב, כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה ואין מי יעמוד בעדינו. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. רחם עלי ועל כל ישראל ושומרנו ואצילנו שלא נפגום כלל בדיבור הבא על ידי הגבורות. שלא יתגברו הגבורות חס ושלום להחמיץ לבבינו לדבר סרה על שום אחד מישראל. וביותר תשמור את גדולי הדור וחשובים, אשר אליהם מגיע הגבורות קשות היוצאים לעולם לפעמים, ושומרם ואצילם בהחמך וחסדיך רבים שלא יפגמו בהגבורות הקשות כלל. שלא יתגברו הגבורות עליהם, להביא אותם, להסיתם, חס ושלום, לדבר עתק על צדיקי הדור ואנשיהם, אחמנא ליצלן. רק תשפיע עליהם ועלינו כוח מגדולי בכירי צדיקיך הנוראים, ותעזור ותושיע ותגן עליהם ועלינו ועל כל ישראל. ותיתן לנו כוח להמתיא כל הגבורות שבעולם הבאים על כל אחד ואחד. ואפילו הגבורות הקשות הבאים לגדולי, לגדולי הדור, כולם נזכה להמתיק בהמתקות גמורות, להופכם לחסדים גמורים, על ידי דיבורי תורה ותפילה אווירת שמיים באמת, שתזכנו לדבר בהם תמיד יומם ולילה. ויקוים בכל חכמי ישראל פיה פתחה בחוכמה תורת חסד הלשונה, שיזכו כולם ללמוד תורה על מנת ללמדה באופן שיורו לעם אדוני דרכי אדוני האמיתיים באמת, וצדק כרצונך הטוב. וימתיקו כל הגבורות שבעולם. ויתבטלו כל הגזרות וכל הדינים בישראל, ותמשיך עלינו חסדים טובים תמיד, באופן שנזכה אנחנו וכל ישראל לשוב אליך באמת מהרה, ונעשה רצונך כל ימי חיינו, ובתורתך נהגי יומם ולילה מעתה ועד עולם, אמן, סלע.